Biografie, Memori Miserabili, di Victor Hugo Emissione di Elsa Grossa Și binevenită în pare ideea acestui banchet Oferit chiar aici, la Bruxelles De către editorul Lacroix Într-o succesului Cu care tot mai mult se afirmă Și te felicit din inimă Romanul lui tale Mizerabil Îți mulțumesc lui, drag Îți mulțumesc și îți sunt recunoscător Că ai primit invitația și că ai venit Anume pentru asta de la Londra Dintr-un surghion asemănător Care ne unește și mai mult Dar am făcut-o cu mare, mare dragoste Crezi că voi uita vreodată, dragul meu, Hugo, sprijinul pe care mi l-ai dat? Mai ții minte? 48? Oh, au și scurs aproape 15 ani? Lundu-mi apărarea împotriva guvernului Cavenia? Am luat-o, fiindcă aveai dreptate. Cereai un lucru atât de omenesc. Dreptul la muncă al oricărui cetățean. Vezi, tocmai lupta aceasta, niciodată curmată împotriva mizeriei, sărăcii, ne-a prietenia lui. Da. Să știe asta. Ah, da, uite pe șanflorii, vine către noi. Bun, băiat, și nu scrie rău deloc. Te da. preferi și să vă pot strânge mâna, amnarea lui am Blanc. Vă strânge cumva? Nu, ah, nici de cum, șanflorii, dragă, nici de cum se poate. Chiar țineam să-ți mulțumesc pentru emoționanta locuțiune pe care ai ținut-o aici. Recinstirea mea în numele prozatorilor francezi Sunteți prea buni Mai entuziaste mi s-a părut lui Teodor de Banvi Din partea poeților A, Lasă, lasă modestia M-ați lăudat amândoi cu atâta căldură Cu prea multă căldură, poate Cu prea multă n-ar fi niciodată când e vorba de marele ce zi de septembrie glorioasă Care ne-a prilejuit asemenea sărbătoare Cât mai stați la Bruxelles? 10 mm, zile uh, Ai spus marele Hugo Mai corect ar fi exilatul Hugo <laughs> Mă cunoști de 15 ani flări, lui Blanc De mm, mai multă vreme Știi că nu-mi place să-mi deplâng soarta Uneori să... Mâneacă și pe mine mărăciune. Da, dar nu într-o zi ca asta Nu într-o zi ca asta menită să încununeze o atât de răsunătoare biruință literară Firește că nu, maestre, toată Franța vă citește, toată O, mulțumesc, Schoesler, și pentru înflăcăratul articol pe care l-ai scris despre mizerabilii mei, nu demult Da, într-adevăr, reușit articol m a impresionat, mai ales concluzia Te asemuia cu Michelangelo, mm -hmm. care și în zecea parcă forțele odată cu înaintarea în vârstă ai împlinit 60 de ani, Hugo, dar te poți lăuda cu vigoarea unui de 30. Așa <laughs> da, da. este, așa este. Toată opera de până acum ne copleșește prin vastitatea și valoarea ei. Nu pot fi de acord cu Baudelaire, de pildă, care, deși este în admirația poetului Hugo, nu-i acceptă marea lui încredere în progres Convingerea că numai pe această cale Omenirea se va putea desăvârși Este o convingere care nu mă va părăsi niciodată Dar ia spune-mi lui Chiar țineam să te întreb Ce alt personaj din roman În afară de Jean Valjean Ți se pare mai realizat Sau de care dintre ele te-ai apropiat? De Marius Tânărul și câteodată impetuosul Marius Impetuos, dar și timid Adevărat? Da, fiindcă în el te-am regăsit în mare măsură pe dumneata ta cel din prima tinerețe, cu dintâiile șovăieri, cu succesivele schimbări de convingeri politice. Ca și Marius, ai fost la început monarhist, apoi bonapartist. Mm, urmând pilda tatălui meu. A, da, generalul Hugo, în roman chiar tatăl tânărului Marius, colonelul Pont-Mersi. Ai devenit apoi, tot ca Marius, republican. Ca și el, a știut înfruntat cu stoicism sărăcia. Oh, aveai pe atunci doar trei cămăși, bani foarte puțini. Ca și el intrai în măcelăria din colțul străzii doar o dată sau de două ori pe săptămână ca să-ți cumperi un, un cotlet. Un cotlet, da, dar munceai cu îndârjire. A mai regăsit în Marius candoarea, sfioșenia cu care ai pășit pe drumul primei tale iubiri, iubirea pentru Adel, cea care avea să devină soție. Cu aceeași pudoare iubește și Marius În romanul tău pe Suava Cozet. Mă rog, mă rog Apropierea nu mă supără, din potrivă Scriind paginile de care pomenești am retrăit Intens, credem mă anii tinereții Da, idila din strada plume Idila Marius Cozet Respiră multă, multă poezie Puritate și parfum romantic Te uită. de unde piatra asta? Parcă nu se găsea din aici, pe bancă. A apărut ca din senin. S-o dau la o parte. Oh! Dar ce vad? Un plic. și în plic niște foi cu scrisele cant. Îndrăgostiții care nu se pot întâlni, găsesc mii de căi misterioase de a coresponda. Își trimit cântul păsărilor, Parfumul florilor, râsul copiilor, suspinele vântului, razele stelelor, întreaga fire. Oh, și ce, și ce multe foi mai sunt să le citesc în casă. Dar cine l-a fi scris? Ah, oh, de meu din parc, sunt sigură, deloc nu l-am mai zărit. Și ce mult mi se pare de atunci, oh, ce mult! Iertare. Oh. sunt aici. Ai găsit ce-am pus pe bancă? Da. Mă recunoști? Da. Îți amintești de ziua în care m-ai privit trecând pe lângă mine de bras cu tatăl oh, oh. Era într-o zi de 16 iunie. De atunci a scurs un an. În timp ce am știut locuința, fiindcă te urmăream fără să bănuiești. Dar pe urmă dispărut. Te-am regăsit cu greu. Acum vin aici în fiecare noapte să-ți privesc forestră. Nu mă vede nimeni. Calc ușor, să nu mă auzi, să nu te înfricoșezi Odată ți-am deslușit glasul, cântai, eram fericit Las-mă să vin aici din când, în când Te rog Dacă ești știi cât ești de drag Iartă-mă, iartă-mă că-ți vorbesc astfel într-una, fără să mă opresc Nu mai știu ce spun, te super cumva? O mă, mă dăm puteri Așadar, mă iubești? Pot nu te-și dui? Pot? Taci, taci, te rog, o știi prea bine o să arătul acesta. O, cât l-am așteptat. O, e sfânt. Simt cum sufletul îți pe buze, ca bobul de rouă pe o floare. Cum te cheamă? Marius, la pe tine. Pe mine mă cheamă Cozette. Cozette? Da. Parfum romantic ai spus Jean Fleury. Da, ai dreptate Dar să ne întoarcem la treburi mai practice Vreau să te întreb, Iugo Cum te-ai împăcat cu editorul tău din Bruxelles La Lacroix, până la ediția pe care o vedem astăzi Bine, lui, dragă, destul de bine La un moment dat, știi, mi-a cerut să renunț la câteva pasaje filozofice Dar nu m-am dat bătut și mi am explicat o dramă ușoară cu desfășurare vertiginoasă Ar putea asigura cărții un succes de 12 luni O dramă serioasă, profundă, unul de 12 ani <laughs> Înțelept răspuns ah, Și categoric În ce mă privește, mărturisesc sincer Poate și fiindcă istoria, filozofia sunt mai apropiate Că tocmai pasajele împricinate mi-au mers la inimă Ai știut, Hugo, dragă, ca și Balzac să ridice romanul la valoarea filozofică a istoriei. Numeroasele pagini din mizerabili în care ei cu sincer patos a celor mulți sau cele în care îți dezvolți ideile privind mersul umanității spre democrație și progres da, da. se dovedesc de-a dreptul surprinzătoare, crede-mă. Sunt întru totul de părerea domnului Blanc. Aș remarca în plus că unele dintre paginile acestea îmbracă o formă poematică, au, au, au vibrație lirică. Da, da. Vă mărturisesc că toate mi-au rămas în minte, cu deosebire definiția pe care cu acest prilej o dați romanului astăzi sărbătorit. O dramă al cărei pivot este un damnat social și al cărei titlu ar trebui să fie progresul. Exact, exact. Iar la un moment dat, vorbind despre progres în ultima parte a romanului, spui, dacă rețin bine, cam așa. Progresul este viața umanității, pasul colectiv al acesteia, viața neîntreruptă a popoarelor. Așa este ego. Aveți memorie, dragii mei. E bine, scrise în surghiun gândurile, convingerile acestea mi-au țâșnit parcă și mai vigelios din adâncurile sufletului. Îmi amintesc chiar cum într-o scrisoare adresată lui Gautier, îi mărturiseam că doar mulțumită acestui roman atât de vas, de întins, înțesat cu amintiri și observații personale de lucruri văzute și trăite, mi-am îndurat ceva mai lesne, exilul. Sunt convins... Ascultă așa în flării, spunea din că toată Franța, de la tânăr la vârstnic, de la sărac la bogat, citește mizerabilitate. Asta ar trebui să mă facă fericit, și sunt. Dar pentru ce tace critica? Știți ce mi-a scris, apropo de atitudinea aceasta a criticii, prietenul Paul Möris? Ferventul dumneavoastră discipol. E bine, zicea că deși la Paris cartea este literalmente devorată, critica păstrează distanța, e rece. Cine ar putea în timpurile acestea să vorbească despre mizerabili așa cum ar trebui? Ha? Nu! V-am citat aici fraza lui. Nu! nu? Cu toate acestea, romanul este tipărit concomitent în Belgia, Spania, Anglia, Japonia, nu e un lucru greitor. Nu și pentru critica prudentă, fricoasă, nu și pentru superbii egoiști ai infinitului, cum îi numesc eu pe condeieri, care se abstrag din realitatea socială, care nu înțeleg cum se poate preocupa cineva de suferințele omenești când există fluturi. Flori, cer de azur Și nu pentru domnul Amartin Care apreciind romanul Îmi scrie totuși, nu de mult Că greșesc propovăduind un socialism egalitar Că nu poate fi de acord cu acerba critică Pe care o fac societății Cu îndârjirea omului slab Sărman împotriva acesteia Din păcate chiar și unii critici literari de destoienici Porniți pe care afirmării se dovedesc uneori Șovăielnici, inegal în apreciere Dar... Să mergem și către ceilalți. Da. Vor spune că l-am acaparat pe ilustru Sărbătorii? Aveți dreptate, nu? domnule Blanc. Spuneți-ne, este gom. Da. Ați fost de acord, sperăm, cu rugămintea ce vi s-a făcut de a rosti un scurt cuvânt la încheierea banchetului. Desigur, desigur. Voi spune câteva cuvinte despre libertatea de gândire și libertatea presei. Vreau ca și în această direcție să fie bine cunoscute opiniile unui proscris al regimului polițienesc și clerical, regimului Napoleon al III-lea. Da, să ne apropiem, dragii mei, și de ceilalți. Da. Hai să mă însoțești la plecare, așa Avem același drum. Bineînțeles, mai Ca și Stendhal, între al său roșu și negru, Hugo pornea în mizerabile de la un fapt divers autentic. Il a istoricit într-o seară, de toamnă târzie, secretarul Louis Miolis, în carte Miriel. Era în anul 1828. Eroul întâmplării, personajul real, se numea Pierre Morin. Cnaș eliberat din temnița de la Toulon, unde zăcuse 19 ani, fiindcă furase o pâine pentru cei șapte copii ai surorii sale și fiindcă încercase de patru ori să evadeze. În roman, personajul avea să se numească Jean Valjean. Jean Valjean este silit să-și crească a nevoie drum într-o societate egoistă cu legi deseori strâmpe. Dar să ne pe fierul biografiei romanului. Întâmplarea auzită în anul 1828 îl impresionează pe Victor Hugo. Deocamdată, ea a căpătat forma unei notițe vărâte într-un dosar. Treptat, în curgerea a încă trei decenii, îi se vor adăuga multe alte însemnări, rezultate cu deosebire din trăiri, din observații. 1832, 6 iunie. Victor Hugo este chemat la cină de poetul Emil Deschamps, vechi prieten și cofondator, în 1823, a publicației La Muse française. Pe unde mă umbli, frățioare, de nu te mai găsești omul pe acasă? Te-am căutat ieri după amiază. Apropo, în drum spre tine l-am întâlnit pe editorul Goslan. Mm. Te-a că și cea de-a opta ediție a romanului tău, Notre-Dame de Paris, să-i Opt ediții în numai un an de la prima. Te felicit din inimă, dragul meu. Te felicit. Mm, Te-ai întâlnit cu Goslan? Nu știu dacă ți-am spus că el și asociatul său mi-au cerut, îți precizez și data, la 31 martie, să închei cu dumnealor un contract pentru un roman, încă fără titlu, menit să înfățișeze neapărat un tablou social al veacului nostru, al 19 lea deci. Perfect. Și ce crezi? Din nou mi-a răsărit în minte umbra ochnașului Moran, cu atât mai mult cu cât am putut să adaug dosarului său încă o piesă. Eh. Da. Într-un departament din nordul Franței S-a reușit o perfecționare În fabricarea podoabelor din sticlă neagră Datorită invenției simple Dar eficace a unui necunoscut E bine, am făcut imediat O legătură Necunoscutul acela va fi ocnașul meu Care astfel va prospera I-am și împărtășit lui ideea. Va de seamă că te urmărește Omul care a stat la galere mm -hmm. Asta nu-i rău deloc. Așa. Și după cum îți spuneam alineaori te-am căutat ieri, încredințat că ești acasă Ieri am venit acasă ceva mai târziu, e drept, dar știi de ce? Dacă o să-mi spui Ei bine, am zăbovit în preajma baricadelor republicane m a impresionat în strada saint de exemplu, nu erau decât vreo 30 de insurgenți, plini de curaj însă. Trupele de represiune care se grupaseră acolo nu îi speriau. Se afla printre ei și un băiețandru de vreo 12-13 ani care îi ajuta grozav. Aduna munițiile rămase asupra morților și îi îmbărbăta pe toți cu cântecele lui. Ai reținut numele copilului? A, da, Gavroș. Poate că voi descrie vreodată epopeea aceasta. N-ar fi exclus. De pildă, în romanul social de care pomenei. Hmm? Ideea pe atunci în embrion avea să devină mai târziu un vast capitol al romanului, intitulându-se Epopeea din strada Saint-Denis. Astfel se fixa artistic o imagine a timpului, Parisul baricadelor. Cel care scrie acest capitol, se dezvăluie Hugo în carte, a dat mereu târcoale baricadelor Parisului, iar evocarea lor înseamnă pentru mine un izvor de vechi amintiri. Dar pentru ca desfășurarea părților propriu-zis istorice să nu păcătuiască prin de neadevăruri, Hugo nu s-a mulțumit cu propriile sale observații sau cu alte relatări orale, ci a consultat și mult material tipărit. În afară de rapoartele generalului Păle, un izvor vrednic de încredere l-au constituit pentru Victor Hugo scrierile unui politician și istoric al vremii lui Blanc. Despre baricadele din 1832 a găsit în sursa aceasta chiar informații de amănunt, privind momentele de încordare dinaintea declanșării schimbului de focuri, fabricarea de către insurgenți a cartușelor, reîmprospătarea muniției, moartea eroică a unui bătrân anonim în roman naturalistul Mabeuf, căzut pradă, Celei mai cumplite mizerii, numai fiindcă societatea nu știa să-l prețuiască. Până și inimosul, hoinarul parizian Gavroș apare la lui Blanc, care precizează Un copil de 12 ani lupta alături de insurgenți. Același Gavroș, pe care pictorul de Croix l-a immortalizat în tabloul Baricada. Apoi, Enjolras, căpetenia republicanilor din romanul lui Hugo, reprezintă clar sinteza unor personaje istorice reale, este vorba de Viguru, Rossignol, Jeanne. În roman, vă amintiți, sprijinându-se de carabină, Anjolra își îmbărbăta oamenii cu profetică înflăcărare. Vă imaginați voi oare viitorul cu orașe luminate, cu ramuri verzi în pragul caselor, cu oameni drepți, atelierul și școala se vor înfrăți, munca va alunga via va fi pace și dreptate. Mamele vor fi fericite. Vă închipuiți voi, oare? Inteligența omului va sluji la înțelegerea între popoare. Doar adevărul va guverna realitatea. În Marele Parlament al acestuia își va face loc civilizația. Ce revoluție slujim noi? Revoluția adevărului! Cetățeni, veacul al 19 lea este mare dar al 20-lea va fi fericit O baricadă alcătuită nu doar din bârne, bolovan și trupuri Ci mai ales din idei și dureri, din idealuri și mizerie Va veni cetățeni și ziua În care totul va fi armonie, lumină, bucurie, viață Va veni cetățeni De aceea murim noi azi pentru ca ea să vină! Dar să înaintăm pe firul biografiei romanului. Ianuarie 1841. Cine mai vine astăzi la cernacul nostru? Sau, mai bine zis, cine lipsește? Balzac e suferind, Mary nu-i deocamdată în Paris, Saint-Bœuf are nu știu ce alte treburi, spunem, no, dragă, pe Vinii nu l a invitat. No, nu l-am găsit în ultima vreme, l-am văzut de altfel foarte puțin, am senzația că ne o mm. Vă să zic că suntem mai mult între prieteni, cu atât mai bine. A nu fi malicios, Gotie. Bine mai este, bine. Sunt cu minte. Apropo, vreau să spun o întrebare deloc malicioasă, crede mă cum te simți ca proaspăt membru al Academiei? Oh, oh, oh. Bine, nu-i așa? O meriți de plin. <laughs> Într-adevăr, mai pe îndoială. Venind în coace cu Deuchamp și cu Dumas, chiar despre asta discutam, despre evenimentul petrecut în urmă cu trei zile. Da, la 7 ianuarie, zi fastă pentru ego. Ne bucurăm sincer cu toți. E, bem și o cupă de șampani. O, oh, se înțelege, totul este pregătit, am avut eu grijă. și... Ce-ai mai făcut de atunci în această trezire? Bine că m-ai întrebat. Chiar voiam să vă istorisesc contemplare întâmplare care i-am fost aseară martor. M-a mm. tulburat nespus. E, Ieșeam de la doamna de Girardin unde cinasem împreună cu generalul Bujou. Și fiindcă ninja vârtos, m-am hotărât să aștept în stația din colțul străzii Tetbu o birjă. Deodată, țipete de femeie. mă întorc și văd cum un bărbat elegant de altfel îi îndesa zăpadă pe spinare Prin decolteul rochiei de mătase hmm, Na, meseria asta de noapte se mai întâmplă O sărmăna, o nenorocită Am aflat pe urmă mult mai multe Mă rog, și a venit pe loc Un polițist cu oamenii lui Au înșfăcat-o și au dus-o la poliție M-am dus după ea Ca să depun mărturie în favoarea femeii nu voiam să îndure biata de ea o nedreptate Laudă Într-adevăr, nu oricine ar fi făcut Da, și fiindcă îl cunosc atât de bine, dragii mei Sunt convins că întâmplarea îi se va înfige în memorie Că îi va folosi adică A, Cred că ai dreptate, Nodie De altfel, ajuns acasă, mi-am notat cele petrecute seara I-am pus în semnări chiar un titlu Condiția Fantinei Și ai stricurat pe urmă notița într-un dosar Poate în același dosar în care așteaptă însemnările despre ocnașul acela. Hai, stai aici, Hai, domnule! Lasă-mă! Lasă-mă! Lasă-mă! Lasă-mă! Pentru ce ți faci joc de mine? Ce ți-am făcut? Haide! Nemearnicule, Hai Haide, haide, făbușicul, atași bărbații, ha? E, că te podolesc eu imediat. O să stai el șase luni la temniță. Mergem la poliție, întocmesc procesul verbal și gata! Hai, șase luni? Să stau șase luni la închisoare unde nu pot câștiga decât șapte gologani pe zi? Ce o să se întâmple cu Cozet? Cu fetița mea dragă? Am și așa de plătit 100 de franci soților tenadie Cu meseria care o fac Mă înțelegeți? Nu o pot ține lângă mine și atunci plătesc Plătesc un pot ca să stea acolo Hai, domnule, eu... Mă înțelegeți, Hai. domnule inspector Sunteți inspectorul javer. Eu vă cunosc Taci odată, femeie Ai atacat un cetățean din lumea bună Te-ai repezit la el să-l sfârșii cu L-ai ocărit, l-ai... domnule inspector Vă asigur că nu eu sunt de vină dacă ți fi văzut totul de la început, el s-a legat de mine. Chiar el, chiar înainte de a începe cu zăpada, el mi-a tot spus, ești urâtă, n-ai dinți, trebuie să vă spun că n-am. N-am dinți, dinții din față mi-am vândut tot ca să pot plăti întreținerea cozetei, fiindcă acolo la fabrică unde munceam cinstit, m-au dat afară. Ești urâtă, îmi spunea și fric Ce vă eu, de mine, domnul inspector? am ascultat destul Ai spus tot ce ai avut de spus Acum gata Iertare Sargent, o de aici. Iertare. Iertare. Ier -o de aici. Hai, Ier -o de aici -o. Stați puțin. Stați puțin Stați puțin, opriți Domnul primar Domnul Madlen Ah, Dumneata ești primarul Și proprietarul fabricii unde lucram A, Am să te scuip în față din pricina dumii am rămas fără lucruri Fiindcă ai plecat urechea la palavrele femeilor din atelier Care mă pismuiau că stânără Eram și frumoasă Ce datorie ai spus că ai? Pe dumneata nu te cunosc Nu vreau să te cunosc și nu mă speri să știi Doar pe domnul Javer îl respect Nu e așa că o să-mi dați drumul, respect. Am țipat, fiindcă zăpada era rece Atât de rece și eu dușesc de mult Doctorul zice mereu, îngrijește-te, îngrijește-te Cum, cum, cu ce? <coughs> o să, o să mă lăsați să plec, nu-i așa? Uite, eu plec chiar acum, plec să plec, plec! dar nu vezi că târâtura o șterge? Cine a zis că e liberă? Eu am zis că e liberă Domnule Madlen, domnule primar, nu se poate Cum? Nefericit, asta a insultat un burghez, un mare proprietar, Îl și cunoscut. Inspector javer. te știu om cinstit. Ascultă puțin și crede-mă că-ți spun adevărul. Treceam tocmai prin piața aceea când s-a întâmplat povestea asta și cei din jur toți erau de părere că bărbatul a fost vinovatul. Bine, la mizerabil asta va a insultat și pe dumneavoastră. Mă privește, insulta mea parține. Mă iertați. Nu dumneavoastră va aparține, ci justiție Inspector javer. în materie de justiție, conștiința trece pe primul loc Ea poate înstăpâni dreptatea Am ascultat-o pe femeia aceasta, știu ce fac Datoria mea este să o trimit șase luni la închisoare Nici măcar o zi Îmi pare rău, dar nu uitați, sunt în exercițiul funcțiunii Am fost de față, eu o aretez. Infracțiunea... Dacă vrei neapărat să știi, ține de Poliția Municipală. În virtutea articolelor 9, 11, 15 și 66 din codul instrucției criminale, ca primar, sunt și judecător. Ordon! Ca femeia aceasta să fie pusă în libertate Domnule primar Nu uita că există și articolul 81 din legea în vigoare Încă din 1799 privind detenția arbitrară domnule primar Niciun cuvânt mai mult Vă mulțumesc din inimă, domnule primar Vă mulțumesc Dați-mi voie să vă sărut mâna Ei. Simt că nu părăsesc putere Și ai rămas așa pe gândurile ca de Și mă rog, șampania de care se vorbea aici No, a -a. bem avem îndată, dragii mei, îndată Vedeți-vă, povestea asta cu Fantin, cele spuse de ea M-au făcut să-mi treacă pe dinaintea ochilor crâmpeie din multele, prea multele mizerii omenești la care am asistat Care m-au îndurerat și revoltat <hă>, Din totdeauna te-au frământat problemele sociale Și destinul sărmanilor Sau al condamnaților la moarte te mai lupți pentru abolirea pedepsei cu moarte? Da, a făcut-o destul și cu prilejul publicării narațiunii ultima zi a unui condamnat doar. Știți ce scria în prefață când a apărut în 1934 și cu prilejul lui Claude G... Cazul acela autentic, extras din a, gazeta a, tribunelor. A, tocmai, da. Și când vă gândiți că avea asemenea preocupare când, de fapt, în calitate de apărător al romantismului, era mult mai furat de poezie, de dramaturgie... Uh -huh. Cromwell, Hernani, oh. Marion Delorme... Oh, Maria Tudor, Angelo, Tiranul Padove... Ah, dar iartă-vă, deșon, am Continuați continuă ideea. <laughs> a, nu face nimic. Începusem a spune că, aproape în continuu, Hugo și-a deschis inima la suferința oamenilor, la mizeria în care atâția se zbat, că nedreptățile sociale care se desăvârșesc sub ochii noștri îl măcnesc tare mult. Cred că aceleași motive l-au determinat să viziteze parcă acum doi ani, nu-i așa, Hugo? Închisoarea din Toulon. Există de la o vreme, observ eu, în literatura noastră un destul de pronunțat interes pentru destinul ognașilor, yeah. al unei anumite categorii de ognași. Yeah. Gândiți-vă la Balzac. Da da, exact. da, da, da, da, da, da Cu votră alță so Sigur, pe care de fapt îl-a inspirat personajul real Vidoc Fost derivent, devenit apoi șef al poliției Cea a din informații privind asemenea destine Am cules-o de la prietenul Gaspard Pons Aveam pe atunci 21 de ani Deci cu vreo 5 ani înainte de a mi se istorisi cazul mora Ești dintre cei care vor ca lumina să besnă Ai pus punctul pe idioșamp este, dacă vreți, și ideea precumpănitoare a celui mai recent volum de versuri Apărut sub semnătura sărbătoritului nostru de astăzi Da, te refer la lumini și umbre, nu-i așa, Gotie? Minunată în mănânchiere de poezie. Din care se desprinde încă o idee Menirea scritorului în societate Responsabilitatea lui social Datoria lui de a dezvălui suferințele oamenilor într-o societate nedreaptă Ce vă spuneam? Asta e structura lui Sufletească De aceea sunt foarte convins că romanul social care îl preocupă Dar pe care încă nu l-a început Va fi o frescă pe cât de fidelă, pe atât de cutremurătoare e, Dacă vreți să știți, am și schițat planul de câteva vreme, da Va fi alcătuit din patru părți Povestea unui sfânt Povestea unui bărbat A unei femei A unei păpuși Definitivat, romanul avea să se constituie însă din cinci părți, nu din patru, și anume Fontin, Cosette, Marius, idila din strada plume, epopea din strada Saint-Denis și Jean Valjean. Ascensiunea socială nu îl îndepărtează de convingerile sale democratice, de ideea unei mișcări mâncitorești în creștere necontenită. Înaintând, pe firul biografiei romanului, se cade să ne oprim puțin la ziua de 17 noiembrie a acelui an 1845, când Hugo caligrafiază cu cerneală neagră, pe o filă curată, cel din titlul al viitorului roman, Jean Trejean. Spune-mi, dragul meu, Gotie, îți place titlul ăsta pentru romanul meu? Jean Trejean, după numele personajului central. Cred totuși da. că îl voi schimba Uite chiar acum discutând cu tine mi-a venit o idee mai bună Ce ai zice de un titlu ca mizerie sau mizerii? Mm -hmm. Parcă ar fi mai potrivit, mai cuprinzător pentru ceea ce știu că vrei să fie carte. Și pentru cât are de înfruntat eroul tău Da, de traiectoria lui a eroului, ce părere ai? În linii mari ți-am istoricit-o, nu de mult Da, mi se pare într-adevăr uluitoare Odiseea lui tumultoasă, aproape supraomenească De pildă episodul acela cu bătrânul Jean Mathieu mm. Gata, gata să fie întemnițat în locul lui Frământarea de a nu lăsa justiția să mai săvârșească o nedreptate Și uh, câte alte situații dificile în care îl pui Să știi că episodul cu Jean Mathieu, bătrânul acuzat Fiindcă ar fi furat mere dintr-un copac cu crângea trânând de peste gard Este absolut real Deocamdată însă paginile respective sunt doar schizate Foarte bine E, și cred că acum, odată pornit pe făgașul acestei cărți la care visez de atâta vreme, te vei consacra doar ei. Nu crezi că așa ar trebui? Uite, suntem în anul 1845. Ai putea oare în vreo 2-3 ani să-l închei? Da, cred că da. Dacă nu se vor ivi, cine știe ce alte piedici. Mă întrebai lui Dragă într-o pauză la cameră ieri, În ce stadiu mă aflu cu romanul social început de 2 ani aproape Da, roman care va fi, înțeleg eu un fel de epopee consacrată poporului De vreme ce durerea și nădejdile Da, îți pot mărturisi că nu stau rău deloc Între timp mi-a fost chiar dat să-mi completez documentarea Cu încă un fapt real găsit în raportul ofițerului de marină La Roncier, comandantul Vasului Orion hmm. Știi, aveam nevoie de o întâmplare Prin mijlocerea căreia eroul meu Să evadeze pentru o doua oară Și? Salvând un marinar, reușise să-și piardă urma Dar personajele... Celelalte ți le-ai conturat? Ha? Se nasc, se nasc mm, În bună parte, da Pentru destul de multe am modele vii Ți-am mai spus-o tot din viață l-am luat și pe unchiul, pe tutorele lui. Bătrânul Ghie Normand are drept model pe propriul meu unchi, Le Normand, un monarhist volterian înfocat. Yeah. În privința altor personaje, gata, creionate, îți pot oferi chiar unele date precise. Așa de pildă, la 5 iulie am început să aștern pe hârtie portretele soților într Ipogrizie întruchipată, apare nevolnic, slab, palid, Însă parșiv Când îi se ivește prilejul Devine chiar jefuitor de cadavre Pe câmpul de luptă Ea, pe măsura lui rea, hrăpăreață O vorbă aspră de jandarm Blondă, grasă, roșie la față i De fapt, ea este Călăul micuții Cozet Cozet e fetița Fantinei, nu? Mm -hmm. Dar cu Jean, trejean, cum stai? În primul rând, i-am schimbat numele În definitiv, se numește Jean Valjean, Valjean. Uh -huh. deci. lui întrucât constituie punctul meu de plecare I-am stabilit structura psihică, dar mai am mult de lucru Și nu numai în privința lui De exemplu, polițaiul Javert Simplu, în aparență, este dificil de construit. Da, de ce? Are și el corespondenți sau corespondenți în viața reală. Este, aș zice, un partizan al ordinei, dar ca orice ignorant abuzează de puterea lui. Dovedește o judecată îngustă, transformându-se într-un adevărat demon al îndatoririlor sale. Un brutus într-un vidoc, uh -huh. un simbol. Așa cum mi-i descri pe acești tenardier. Înțeleg că sunt dintre cei care îngroașă drojdea societății Că se înrudesc oarecum cu unele personaje din misterele Parisului n s-ar putea să ai dreptate lui E, numai că ești cu totul altă plămadă Și meșteșugul tău e altul Nu ți-ar sta bine ca autor de foiletoane. toane? <gângălță> nu? Hotărât nu! Evenimentele politice ale anului 1848 îl silesc pe Victor Hugo să-și întrerupă o vreme activitatea literară. Pune sub lacăt, într-un cufăr de fier, manuscrisul mizerabililor, devenit între timp voluminos, la adăpost pentru orice eventualitate. În anul următor, la 9 iulie, rostește în adunarea legislativă un discurs fulminant care, prin conținutul său, sfârșește prin scandal. Discursul se intitula Discurs asupra mizeriei, Hugo apărea de la tribună cauza poporului, spunând între altele. Chemați clasele desmoștenite să se înfrupte din bucuriile sociale, din dreptul la educație, din bunăstare. Mizeria este o boală a trupului social, așa cum lepra este o boală a trupului omenesc. Mizeria poate dispare, după cum și lepra a dispărut. În decembrie 1851 se împotrivește loviturii de stat. Rezultatul? Expulzarea prin decret. Trece clandestin în Belgia, apoi se stabilește la Guernăze, insulă anglo-normandă, unde avea să încheie peste 10 ani vasta frescă a mizerabililor, căci astfel se numea opera, începând din 1854. -mi arunc încă o dată privirile peste scrisoarea adresată lui, lui așa îi spun că în mai voi pleca în Belgia fiindcă vreau să scriu acolo pe loc capitolul despre Waterloo da îi mai spun că am adăugat aici romanului destul de multe capitole noi, cele cu studenți și midinete, cel despre Mănăstirea Picpus, unde se refugiază un timp Jean Valjean. Mă rog bun, bun. Iar în încheiere îi promit că îi voi scrie de acolo când voi fi terminat totul. Adel, eu ies să-mi fac plimbarea și să-mi pun corespondența la cutie. O scrisoare de la Hugo În sfârșit Dragă lui Ieri 30 iunie 1861 Ora 8.30 Într-o dimineață cu soare Am încheiat aici La Mont Saint-Jean Lângă Waterloo Într-o modestă cameră Din hotelul Colon Pe o măsuță de nuc Romanul Mizerabilii. Îi cunoști lungul drum pentru capitolul cu Waterloo, consacrat dramatici și aventuri napoleoniene, capitol destul de întins, ce și va găsi loc în cea de-a doua parte a cărții, am avut nevoie de o lună și mai bine. Încă din prima zi m-am dus să văd câmpul de bătălie. Aveam destul material documentar despre bătălia ce s-a dat aici în 1815, Cartea colonelului Șara, o cunoști doar. Istoria campanii din 1815 Waterloo. Îmi este firește de mare ajutor, dar vroiam să retrăiesc, dacă se poate spune așa, atmosfera vestitului moment istoric. Și-am întâlnit în ziua aceea un bătrânel de prin partea locului, un țăran care simțind pentru ce am venit mi-a spus Dați-mi, dacă vreți, trei franci și o să vă spun totul despre Waterloo. Hmm? Ce zici? Nu știu de ce mintea mea a recapitulat atunci teribilul bilanț al bătăliei. 20 de batalioane franceze decimate, gărzi englezi mutilate, 3000 de oameni uciși, schilodiți, arși în vechea fermă din Ugomont pe care de asemenea am vizitat-o după aceea. Are locul ei în carte. Fântâna plină de cadavre, vreo 300. Un bătrân grădinar pe nume Van Kilsom, martor ocular mi-a arătat o fluviul de sânge francez, englez, belgian, german ce a curs pe aici... Am refăcut deci bilanțul și mi-am spus întristat toate acestea pentru ca astăzi un țăran să-ți propună. Dați-mi, dacă vreți, trei franci și o să vă arăt totul despre Waterloo. Mai multe nu-ți mai spun. Vei citi capitolul când va apare cartea. Am de gând să revăd întregul manuscris, să-i aduc retușurile necesare. Iar din decembrie sper să încep a trimite la tipar. Cartea mi tipărește editorul bruxelez Lacroix. Cum o duci cu sănătatea lui? Aștept vești. Te îmbrățișează al tău, Victor Hugo. Sper că o să ne revedem, cel puțin cu prilejul apariției cărții, dragă prietene. Potrivit mărturiei sale ulterioare, Hugo și-a încheiat revizuirea întregii cărți în ziua de 19 mai a anului următor, deci în 1862, la ora 10. De la bun început, romanul s-a bucurat de un succes imens, succes pe care banchetul din Bruxelles, evocat și de noi, ce a avut loc în același an, la 16 septembrie, întrunind 80 de invitați, anume veniți să-l omagieze pe genialul proscris, l-a subliniat și mai mult. Te felicit, dragă Hugo. Ai vorbit foarte frumos. Libertatea de gândire și legată de ea libertatea presei au devenit în zilele noastre probleme de primă importanță. Urăm sărbătoritului nostru mult prețuit, forță creatoare nemăsurată și viață lungă. Vivot! Viva! Divira! Viva! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, prieteni dragi din inimă. Nici nu vă puteți închipui cât sunt de mișcat. Iar compatrioților mei aș vrea să le adresez anume câteva cuvinte. S-au scurs 11 ani de când ați văzut plecând un bărbat încă tânăr. Regăsiți astăzi un bătrân. Vă încredințez de profunda mea emoție. Alături de voi... Am impresia că respir aerul natal, că fiecare dintre voi mi-a adus o părticică din Franța. Am impresia că sufletele voastre răspândesc în jurul în ceva care seamănă cu o lumină și care ar putea fi surâsul patriei. Și noi suntem, credeți-ne, foarte emoționați și fericiți că Franța îl ovaționează prin noi pe autorul mizerabililor, așezându-i pe fruntea olimpiană cu luna de flori a umanitarismului. Aș adăuga că întreaga filozofie a acestei opere minunate se află rezumată în cele câteva rânduri de prefață aparținând autorului. Vrednică de reținut mi se pare a fi mai ales ideea centrală a prefeței. Câtă vreme va mai fi posibilă asfixierea socială? Câtă vreme vor exista ignoranța și mizeria? Cărți ca aceasta nu vor fi de prisos, Iar personajele romanului vor face, veți vedea, ocolul lumii De la Jean Valjean până la Gavroș, pentru că mustesc de viață Până și limbajul frust al unora, foarte pitoresc caracterizând i îndeosepe cei ce se luptă cu mizeria Este, dacă vreți, chiar limbajul mizeriei Ceea ce le întregește și mai bine profilul Spuneam adineauri că personajele vor face ocolul lumii Da că sunt veridice. Aș mai remarca, referindu-mă la cele pozitive, că toate încearcă să se depășească pe sine. Lucru pe care, dacă nu mă înșel, l-a reliefat aici și domnul Peletan, vorbindu-ne în numele cotidianului lui Da, într-adevăr, personajele din mizerabilii se supun în marea lor majoritate celui mai astru judecător, Conștiința ei. proprii lor conștiințe. Exact. Trebuie neapărat scos în lumină faptul că, în afară de antiteza, umbră-lumină, bine-rău, inocență-crimă, urât-frumos, antiteză necesară într-un asemenea tablou complet, menit să condenseze întreaga mizerie socială actuală, problema conștiinței constituie însuși pe votul cărții. Iar din uh, varietatea de profiluri umane prezentă în roman... Cel chemat să ilustreze admirabil această foarte clară intenție autorului este, fără îndoială... Jean Valjean! Da! Amintiți-vă momentul greu în care, deși ajunsese la o stare materială înfloritoare, bucurându-se de stima oamenilor, se hotărăște să se predea justiției, pentru ca un altul să nu fie nepăstuit în locul lui. Amintiți-vă mai ales momentul în care îi se destăinuie lui Marius, chiar a doua zi după căsătoria acestuia cu cozet. O, oh, ce bine că ai venit, tata. Am vorbit foarte mult cu Cozet despre dumneata. Cât de tare te iubește. Mi-a spus și de câte ori că ai fost pentru ea un tată minunat. Da, minunat. Dar de ce ai plecat aseară? O să stai cu noi? Altfel nu se poate. Cozet ți-a și pregătit-o de-aia. Una frumoasă, cu soare mult, cu ciripii de păsărele în fereastră. Domnule, domnule, eu trebuie să spun ceva. Trebuie. Eu am fost ocnaș. Poftim. Zilele astea m-ați văzut legat la mâna dreaptă Ei bine, n-am avut și nu am nimic Dar nu voiam ca semnătura mea să apară pe actul vostru de căsătorie Nu înțeleg nimic Ce înseamnă toată asta? Că am fost cândva la galere 19 ani Mă fac să nebunez, nu altceva Domnule Marius, o Repet, am stat 19 ani la galere Pentru furt Pe urmă am fost condamnat pe viață pentru recidivă. Nu, no, Spune tot Acum spune absolut totul Doar și tatăl Cozetei Spune Trebuie să crezi tot ce-ți voi spune Trebuie Deși jurământul unora ca noi N-are preț în justiție Oricum trebuie să mă crezi Nu sunt tatăl Cozetei Sunt un țăran Din favrol nu mă numesc Fauchelevent, ci Jean Valjean. Și nu sunt rudă cu Cozet. Cine. Fii liniștit. Cine mă dovedește? Eu, de vreme ce-ți spun. Te cred. Ce sunt eu pentru Cozet? Un trecător. Dar o iubesc ca pe copila mea. Am îngrijit-o de mică. Era orfană. Avea nevoie de mine și am dăruit sufletul meu. Acum e măritată, pornește pe alt drum, un drum al ei. Nu mai însemn nimic pentru ea. Este, doamna, pomersi. Bon Totuși, pentru ce îmi spui toate astea? Cine te silește? Nimeni nu știa nimic, îți puteai păstra taina. Ești cumva denunțat, urmărit, haituit? Nu, alta trebuie să fie pricina acestei revelații. Ce motiv te a întâmplat să faci? Motivul... Motivul poate părea ciudat. Ei bine, din cinste, domnule, mi-ar fi fost mai ușor să rămân aici lângă voi toți. Aș fi avut o familie. O familie? Eu n-am avut nicio familie, nu fac parte dintre voastră. Nu există familie, sigur, dar nu pentru mine. Sunt în afara lor. Aș fi putut să tac și de aici înainte. Am socotit... Însă că nu mai era nevoie. Câtă vreme a trebuit să mint ca să o pot crește, am fost domnul fauch Acum aș face-o pentru mine. Și așa ceva nu se cade. Mă întreb ce anume mă silește să spun adevărul. Conștiința. Toată noaptea m-am zbătut. Știam că poate exista și o tăcere mincinoasă, dar n-am dreptul să fiu fericit, domnule, nu? Nu. M-a întrebat dacă sunt denunțat, urmărit, hăituit... Ei bine, da, sunt. De cine? De mine. De conștiința mea. Degradându-mă acum în ochii dumitale, mă înalți între ei mei. N-aș fi fost om cinstit dacă din vina mea m a fi stimat cu toți în continuare. Acum, când mă disprețuiești, sunt cinstit. Nu accept infamia. Mai bine să sufăr, să plâng, să sângerez. Cândva, ca să trăiesc, am furat o pâine." Astăzi nu vreau să fur un nume. Să zicem că aș fi mințit mai departe. Am fi trăit o vreme fericit sub același acoperământ. Aș fi coborât din camera mea în papuci, aș fi luat cu voi micul dejun, aș fi condus-o pe cozet la Tuileries sau un Place Royal și într-o bună zi, plimbându-ne toți trei, ai fi auzit un glas rostindu numele Jean Valjean. Iar poliția ieșită din umbră mi-ar fi zmuls brusc masca. Ce ai fi zis atunci mm. Mm. Da Da, ce este un răspuns să Vezi? Am avut dreptate Mărturisindu-și totul Bunicul meu are mulți prieteni O să-ți obțină iertarea Deprisos Cu toții mă cred mort Dintr-o eroare De o singură iertare am nevoie De iertarea conștiinței mele Asta mi-e datoria da, uite-o pe concept. Aaa, am prins, hotomanilor, manilor mă așa că făceați politică. În timp ce mă apropiam de ușă, l-am auzit pe tata spunând conștiința datorie. asta ce înseamnă, nu politică și nu vreau, nu vreau... Te înșel, draga mea, te Nu, vorbim despre niște afaceri. Cum să chivernisim banii pe care ți-a dat tatăl tău? Da, atunci rămân cu voi. O să fiu cu minte, o să stau aici într-un fotoliu, da ba știu Știu că bărbații au de vorbit de ale lor. Cozăt, iubita mea, cifrele o să te plictisească. Lasă-ne, te rog mult. Ce are face Te rog. Și apoi, de ce nu mai ai sărutat de cum am intrat aici? Cât ești de panit. Te doare mâna? <coughs> nu, nu, mi-a trecut. Ai dormit cumva prost? Nu, nu. Ești trist? Nu, nu stris. Atunci sărută-mă ca de obicei. Da. Și să-mi pește Și convinge-l pe Mariu să mă lase aici cu voi, te rog Adorata da, da, mea, te... Cozet, nu se poate să stai aici Bine Bine, atunci plec Dar tot voi o să vă fie urât fără mine O să vedeți, tiranilor Biata, Cozet O, oh, când o să afle Cozet? Adevărat, o să-i spui, la asta nu m-am gândit Dăm cuvântul dumitare că nu o să-i spui nimic Nu știu dacă mă ar înțelege nu știu, dar ce, ce chin groaznic Aș vrea să mor Fii pe pace, voi păstra taina pentru mine Mai am o singură dorință O dorință, ei mai mult o rugăminte Ce anume? Crezi acum, acum după ce știi totul Mai mult chiar ești și bărbatul ei Crezi că Nu trebuie să o mai văd? Așa cred Ar fi Poate mai bine Să nu o mai văd? Asta o să fie peste puterile mele. Măcar puțin, așa din când în când. O să dai porum că să fiu primit în cămaruța din subsol. Pot intra și pe ușa din dosă, servitorilor. Dar... Nu, nu, nu. Asta ar putea să-i mire pe ceilalți. Oricum, domnule, aș vrea tare mult să o văd. Chiar așa mai rar, dar să o văd. Vei veni în fiecare seară. Cozeta să te aștepte. Ești bun, domnule. Iar fericirea a condus până la ușă deznădejdea. Așa încheie maestrul dureroasă întrevedere dintre cele două personaje. Tot cu o antiteză, o să spunem. Cu totul firească și înveșmântată într-o imagine minunată. Îmi amintesc, dragii mei, era prin 49. Mă aflam de câteva luni în emigrație la Londra. După ce guvernul de atunci, denaturându-ți proiectul privind alcătuirea unor asociații muncitoare de producție, a înființat atelierele naționale, a căror închidere a dat naștere Zilelor revoluționare din iunie 48. Într-adevăr. E bine, zic, eram la Londra și de câteva vreme nu mai primisem vești de la UGO Dar într-o zi m-a vizitat un prieten care asistase la dezbaterile adunării legislative din iulie 1949 și întrebându-l dacă l-a văzut pe Hugo, mi-a răspuns, da, la tribună, a fost admirabil. A, în discursul asupra mizeriei, mi-am întrerupt eu prietenul, am citit în presă, exact mi-a spus el. Presa nu a intrat însă în detalii. Ei bine, domnule Blanc, a continuat el, nu voi uita niciodată câteva din frazele rostite acolo de Hugo. Spune-mi și mie, l-am îndemnat eu curios. O idee, mai ales, o țin bine minte. Suferința nu poate dispare. Mizeria însă trebuie să dispară. Într-adevăr. Nefericiți vor exista întotdeauna pe lume, dar stă în puterea omenirii să nu mai existe obediți. Are dreptate Hugo, i-am spus. Și apoi, tare mult m-am gândit atunci altceva, a continuat prietenul meu. Ce anume l-am întrebat? Faptul că în adunarea legislativă s-a râs în hohote când Hugo a exclamat cu sinceră înflăcărare, da, aș vrea să fiu aici reprezentantul ales al alocnașilor. Mm -hmm. e, astăzi nu mai râde nimeni. Știm cine vorbea de fapt în ziua aceea. Jean Valjean, cu adevărat un obidit. Un obidit? care nu și-a regăsit liniștea sufletească decât în ultimele clipe ale vieții sale. În legătură cu titlul cărții, aș vrea să vă între maestre, nu credeți că, aplecându-vă cu atâta dragoste asupra paginilor ei, dăltuind cu nedrămuită migală subiectul, personajele, ați răsturnat într-un fel sensul inițial al cuvântului mizerabil, sensul lui primordial? Nu greșești deloc, Jean punând punându-mi întrebarea. Deloc. Aflați, dragii mei, că pe mine m-a frământat poate și mai mult Precizarea acestei noțiuni De aceea, cu prilejul amintit aici de lui Blanc Încă din 49 Deci am vrut să redau cuvântului mizerabil Sensul său întreg deplin. Okay. Să nu-i subliniez doar latura bineștiută Oamenii îl rostesc când de opște Pentru a desemna criminali sau netrebit. Exact. Eu, eu, eu însă mi-am zis întotdeauna că nu înseamnă doar atât Că accepția lui este de fapt mai largă Este și motivul pentru care în roman am reunit sub denumirea aceasta Nu numai ființe abjecte, ci și, sau mai ales, pe nefericiții repudiați de societate De atâtea ori haină, pe nevoiași Iar când totuși este vorba de primejdioși sociali Ai avut grijă să le dezvălui mai mult latura vrednică de plâns decât cea care inspiră teamă. Da, exact. Crezi în umanitate, Iugo în posibilitatea ei de a se desăvârși trecând în slujba bine O, sunt chiar învinuit de a avea idei reformatoare S-ar părea că idealismul scritorului Hugo se aliază de minune cu reformismul social al lui Louis Blanc Așa s-ar zice, aceeași părere o are și confratele Nefzer, reprezentantul cotidianului timpul aici de față De un lucru aș vrea să vă asigur pe toți cei de față și indirect dacă vreți și pe cei care nu sunt aici, că din totdeauna, între mulțime și mine, a existat ceva care ne-a unit, ne-a făcut să ne înțelegem. De aceea, când nu de mult binecunoscutul poet la Martin, mărturisea într-o scrisoare că nu poate fi de acord cu radicalismul meu, i-am răspuns fără ocol, dar cu tot respectul, că am scris mizerabilii, fiindcă vreau să distrug fatalitatea umană, sclavia, mizeria, ignoranța, fiindcă urăsc ura. Că am vrut ca romanul să aibă drept bază, fraternitatea și drept culme, progresul. Asta e, dragii mei. Dar acum ajunge, gata? Maestrul e obosit. Hai. Să mergem, orele stârzii Vă mulțumesc, vă mulțumesc Pentru primirea aceasta caldă Pentru simpatia arătată mizerabililor Și părintelui lor Vă mulțumesc, vă mulțumesc Pe curând. Ne-a înduieșat pe toți Martiriul Fantinei am tremurat ori de câte ori Javert s-a aflat pe urmele lui Jean Valjean, i-am iubit pe Cozet și Marius, am cântat pe baricade alături de Gavroș, am descifrat împăcați lumina cea din urmă de pe tipul principalului erou al cărții. Citind sau recitind romanul, văzându-l pe ecrane în cele 14 ecranizări ce s-au succedat în timp, suntem fără îndoială îndreptățiți să afirmăm că mizerabili reprezintă, înainte de toate, o carte dedicată omului și propășirii sale. Ați ascultat? Biografia unei capodopere Mizerabilii, de Victor Hugo Emisiune de Elza Grozea. Au interpretat actorii Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Emil Hosu, Gina Patrici, Corado Negreanu, Ion Pavlescu, Virgil Popovici, Adina Popescu, Florian Pitiș, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Eusebiu Ștefănescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică Inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.